Otoitza Artzain on eta artegiko ate Agertzen zaiakuzan Jesu Christo garbiztua Emoiguzu bizitza egarria Eta ikurri bizien bila ibilteko adorea Onartu daigula zeure hartaldeko izatea Eta zeukera kutsitako larreetan bazkatzea Mundu honetako aberaskaria eta liurietatik at, ontasunaren eta bizitzearen testigu izateko. Atara gaizu arrisku guztietatik, eroan daigula zure argitasuna, ez gaizala lotxatu azo gure makaltasunak, eta zure testigu apal ezagutu gaiezela.